היא לא יודעת מה היא רוצה. יעלי, מה את רוצה לעשות את הערב? אני לא יודעת אם כדאי ללכת לסרט או לשבת בבית ולראות טלוויזיה. אנחנו יכולים ללכת לסרט. איזה סרט את רוצה לראות? אני לא יודעת אם אני רוצה לראות סרט חדש או ישן. אנחנו יכולים לראות את הסרט בסינמטק של צ'רלי צ'פלין. אחרי הסרט אנחנו יכולים ללכת למסעדה. מה את אומרת? למסעדה? אני לא יודעת אם כדאי ללכת למסעדה סינית או למסעדה איטלקית. את אוהבת אוכל יפני? את רוצה ללכת למסעדה היפנית החדשה? בסדר, אבל אני לא יודעת מה ללבוש, את השמלה השחורה או את השמלה האדומה.